Eta jarraian e, ba, eleka ekimenari buruz hitz e, egingo dugu esan bezala pasa den e, aprilaren hogeian e, jaio zen Portugaleteko e, egoitzan aurkeztu zuten eleka delako e, ekimena ezker abertzaleko militante komunistek bultzatutako proiektua eta e, ba, proiektu honetaz berba egiteko telefonuaren bestaldean elekako bikide dauzkagu arkaitz eta aitor arratzaaldean bihar Arrazo de batzatzen, León. Eh, bueno, ba, hasta eko, kontaigutzu, zel ze bururekin jaio da LK? Ba, ikain, ba, ikain burda garrazoiak izan dira, da texala garrazoiak izan dira, ba, izan dira, ba, hori, ezkarra batzalegon mitzatzen dugun obdeki usetan, ba, gaur bakuntzaak loan, ba, gabezi berniak guztan genituen. Ba, gabe, gabeziak ziran, ba, ezela gaur bakuntza iranko reikematzen, langi geho, trage, ari ginela, en kapitalizuaren kontrarea, aurre egiteko bakai gairet dinamiketan. Itzaldi ditan, nintegi ditan, parte gutxegoa hartzen genuela, langileo, eta gero eta gero eta erantzun dinamiketan, murdik zen dinala, eta estartekin gabeko dinamiketan. Eta horri guztaka bine ginean, en ezkara bat eta zerbait egitea entzatu benuen. Eta horri aurre, aurre egiteko bat sortu gara, eta garrezkoa ikusen genuen, ba parte kontziente artista eta ostarrako ba forma funtsa irankorra bear eskatusten genuen eta lehendak ba horregatik sortu gara neka. Mhm. Uh -huh. Eh orduan esaten du zuenaren e, arabera eh kultur politiko falta do ikusten duzu ezker abertzalean eta igual herri mugimenduan orokorrean. Bai, en, azken ba 20 25 20 urteetan horren galera hondi bat egunala zaigu, gero baina, ba, gehu horrezka izin nika da gera, eta lantokitan ere ikusten dugu, en gaur egin hartzian hitaitea nionian, gehu eta gabezik egeo zola, arte eta kultura gutxi jo lantegi barnetan ere. Horgun, ja da ez da hita hita hita politikaz lantokitan, eta horgun, aurrera juteko, ba, zer daitein behar genuela ikusten dugu. Eh, Garaibatean eh, zinke tank delakoak eh, sortu zuten eukeres baita ezkerreko erakundeek eta bar Europan, gero batez ere eh, mugimendu neokonservadoreek eta bar bereganatu dute, eh, uste duzu eolako eh, ideia politikoen laborategiak beharrezkoak direla? Bai, guritzako oso garrantzitsua da, enborroka eh, ideologikoa amatea ezkerra baskarren baitan, E, militantea garenez, eta gure, gure borroka horre, horre matzana, dugu ba, borroka ideolikoa, klase, konzintzia, berreskuratzea, langileenak, batik bat, eta proeiton aurratz kasuna hori da, langileek bide datutako formakuntza dela, eta langile entzako formakuntza. Eta orain arte euskal harian netutuzte olago prediktorik azalduen izakula, ba, langileek prestatzen izatea, eta langile askotan ikusten dugu itzaldiak, nintegiak, beste, beste maila batean batzen ditala. Eta langilek oso hurrun gelitzen garaela formakuntza formato egitati. Ondorios mm -hmm. editzak izango gure, gure ireiak eh, moldatzeko norbaitekeen prestatu zerbait. Baizik eta geuretak eta geuretak eta enkerlanean, ba, moinarri en, batzuk fintatu eta gero hor norberak bere ireiak Ez hartzen dut eto eta gehiago, bueno, praktikanea eramunan izateko. E, aurkezpenean, hitz e, egiten zenuten, e, komunismo gaztetuaz edo, e, nola, e, zer esan nahi duzu horrekin? Bai, ba, dure burua ezkerra hartzaleko komunistatak dugu, eta eraldaketa eta praktika iraitu zainerako, terasuna egokiena, ba, komunismoa dela aldarrikatzen dugu. Eta baita ere, ba, sistema kapitalista sunsistiko tersena erain gorrena komunisma hituzen dugun ez, ba, guretzat, igilbide ideolozikoa ba, komunismotikan bideatu beharreko tersena hituzen dugu. Eta berri bat esaten duen e, gau gazte bat, e, orain arte munduaren eman diren esperientzia askoietan, hoiek ba, ere aztertu behar da, baina geuretzako balioko duen gauza berri bat proiektatu, pentsatu eta prestatzen enkondar deura ustedeu. Enkampora begiratu gabe, horrela iti gamba, zerbait, derria, euskal herrian zan, geuretzako balioko duena sortzeko. Uh -huh. Eta zenolako ekimenak egingo dituzue eh, formakuntza horretarako bidean? Ba, gok momentuz gure lanketak garantituen izango da, erri eskoletako moduluak osatzea. En modulo, ire gehien bat, ere ikuntza nazionala eta soziala kontutan hartuko ditu, bero baita ere ba, eskolerrian oso idut, jordikoz aberata dautago, eta hori ere eskat lan tzeko asmada dautago. Eta gehien bat, bauri, laugos modulo prestatzeko asmada dautago, Eskerra Bartzalearen ibilbide ideologikoarekin, beste bat, bat izen da kapitalismoaren ibilbidea eta bait, baita ere langilearen ibilbide historikoare errantzen nari gara. Eta gainen beste pare bat modulo ere bai, orain dikant horatzen garenak, eta koliki-koliki, modu didaktiko baten, baina gainen bat nahi ditu, ba, modulo ere gara bai, izan miaka horreko moduluak, gehien bat ezkabailako gune bat osatzen nahi dugu, landileken ezkabailako gune bat orduan ba, mm -hmm. ba eta gero, hori daz epe orzainera ja prestatzen nahi garena, baina bueno, baitare antolatu gozitugu mintegiak eta baita jardun aldilak, eta horren ari da ba, atorren astian ja, aldenengo jardun aldilak antolatu dit bitugu, ba, euskal herriko erraditatea eta naziorteko egorra arteko heremanak aztertzea elburu dutenak Bait. eta uh -huh. en hoyetze izan da dian en Donostiko Todo Michelenan Gabriel Eskurria izango dago. Gero en maiatzaren hiluan, tira baita Donostian, baina on kaso honetan en, unira, filosofia fakultatian, en askatenako duren zulaika izango da arte hartzaile Eta, larun bat da, maia zazela uderriz, ba, bilboko lagol zan, nien ez maestro redor roxako kibia izango dugu. Mm -hmm. Orduan duan, e, modulo hoiek e, nola baita, itzaldien e, bidez joerratuko dituzue, e, do, doze nolako formatutan? Ez, ez, eh, moduloen formatua, eh, formakuntza irankora izango da. Eh, itzaldiek eta mintegiek hori ja beste pterrezuna eh la gungarri ikusten ditugu baina gure lanketa garantzuena eh promocitza iraunkorra izango da. herrietan ba, emango da, herrietan zenbait herritan ja aldia sortuta daude, beste batzuk sortze bidian daude. Orduan izango izan hasiera batean ba materiala prestatu ondoren pixkat eh jitoria ezertuta gero En, taldeak usatu, alire eta zabarenak, eta material horren guduan, ez da daidarteko, jorratzeko, galdera zer batzuri erantzuteko, eta pixkaz hortik hongo herri eskoleen formatua, ez da izango en, itzaldi bat. Ez da, materiala, norberat pixkazaz zertu, ondori atera, eta geho, aman komunian, taldian jarri. Baita eren unha milizanteo batzuk sortun daudin, eta beste batzuk laden, ba, ladeko formakuntzakin ere karlanean jarruta basmada dut hagu eta baita, baita eren sortuko formakuntzak aldeko egin. Eta baita erneiko egin ere, baita erneiko egin ere, ere, bai. Eta. Uh -huh. e, langileak eta a, a, aipatu duzue bain baino behiagotan elkarrezketan, e, uste duzue bateko langileen edo klase kontzientzia berreskuratu beharra dagoela? Ma, duari, duari gabea hori beharrezkozat ikusten dugu, klase konzintzia azkeneko urtetan ere ingizarte kapitalista honek zuntzitu egindu, eta klase ikuspuntuare zehar talduta dago, eta dure lanketak garantitzena izango daba langileen klase konzintzio horren berreskura Uhum. Eta agian beste galdera potoloa izan daiteke gaur egungo langilleriaren nola el daiteke zintzuk dira tresnarik egokienak beraiengana gana eltzeko? Ba, momentuz ba, nola labeko kideak garen, ba, herri bizarretan landuko dugu, lantzeko asma dukago, herri bizarretan eh, labeko delegatuekin eta labeko militanteekin lehenengo le pase bezala hori ikusten dugu gero poliki poliki zabarte joango bera baina gehien bat gure lan arloa ezkerra hartaleko kontiendeekin ikusten dugu eta gehien bat ba, lan gile mugien duan alaba ba, ikusten uh -huh. Ados, begoratuko ba, dugu amaitzeko eh, maietzaren bi iru eta lauan egingo dituzuen jardunaldiak? Bai, nesta eh, tegun Euskal Herriko Ergabitatia eta naziorteko deodera garteko harremanaz izango dute helburu, eta izango dira e, Maiazaren dian Donostiko Kodo Michelenan eta Dabrel Eskurdia izango da bertan, e, Maiazaren iruan Donostiko Filosofia Fakultatean eta Juleen Zuleikaz apenako kiria izango da bertan, eta Maiazaren lauan Bilbo Pola Bolsan, derriz, nines maestro horretrojako Eh, amaitu aurretik, ba duzue bat, bloga edo? Baina martxan dago, orain di, ba, bueno, ez dagoera bat osatuta, baina webgunia izango litzake, eleka.org. Adoze, ba, arkaitz aitor, ezkerrekazko gurekin euteagatik eta eleka ekimenaren berri emateagatik? Ezkerrekazko zuen, zuen, baina ez dago